Вона слідкувала за розвитком подій зі щирим здивуванням. Матвій щось говорив про те, що він поїде в Київ, і що Майя мусить стежити за ув'язненим Яковом, тримати його на хлібі та воді. Їй стало легко від думки, що вона перебуває поза всім цим. Майя загадково посміхнулася, спитала у Матвія «Я?» «Ти це до мене говориш?» «Ні, дякую. Я тут не залишусь». Вона вийшла за столу. «Це ваша сімейна справа, ти правильно кажеш. Я не член вашої сім'ї, і її вчинки судити не збираюсь. Не моє діло. Ти головний, ти вирішуєш». «А ти хто така взагалі?» «Я?» Я просто Марія, просто Майя, або Марайя чи Марина. Я Мара, Мері, Марі, Кумарі, Міріам, Мірінда, Міранда, Мандала, Мантра, Мрія, міраж, Мірабела. Я Міра. Я просто знаю, що це не смашно, пане Богусе. На все добре, панове. Майя пішла на гору збирати речі.